Неподалік нашого будинку. У цьому скверику завжди сидять пенсіонери в окулярах, газети читають або в шахі грають. А сьогодні чогось нікого, мабуть, по телеку якийсь аргентинський серіал показують. Іду, іду і раптом бачу. На лавці лежать окуляри. Хтось, певно, забув. Мене аж у жар кинуло передчуття якесь. Схопив я ті окуляри, почепив і дихати перестав. Раптом я чітко побачив трансформаторну будку в нашому дворі, задньому за гаражами, а на будці стояв розгублений Ромка Черняк і дивився униз на землю, де лежала драбина. Було ясно, що Ромка по драбині заліз на будку, вона височенька, метрів п'ять за вишки, не менше, а тоді необережно штовхнув ногою і драбина впала. На трансформаторну будку нам категорично лазити заборонялося. Там навіть була жовта табличка, череп з кістками і напис «Не залазь, уб'є». Та найдивніше було те, що зі скверика побачити трансформаторну я не міг аж ніяк.